Radio Tiana, les notícies del vespre. Bona tarda i benvinguts a l'informatiu vespre. El grup municipal del PSC i Gent pel Progrés de Tiana ja han definit les seves llistes per les eleccions municipals del 22 de maig. Noves cares independents apareixen als primers llocs de les dues formacions. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. El PSC de Tiana inclò cinc persones independents ocupant els primers llocs d'una llista del tot renovada respecte a les eleccions anteriors. La mitjana d'edat es redueix de manera dràstica en una llista encapçalada per Esther Pujol i en Hector González ocupa el segon lloc. Núria Blasco, Albert Ferrer o Jordi Puyaltó són alguns dels noms destacats. Gent pel progrés de Tiana aposta per donar continuïtat al projecte iniciat durant el mandat actual i la feina realitzada en aquests quatre anys des del consistori... ...marcarà les línies bàsiques del projecte de la formació pel 2011-2015. Emili Muñoz torna a encapçalar una llista on Joan Pau Hernández... ...serà el número dos i on s'incorporen les independents... Montserrat Mallol i Mireia Rubió. El club voleitian aconsegueix una victòria contundent per 3-6 a 0... ...contra el viking Volley voleiprat i encadena dues victòries consecutives... ...que el permet mantenir opcions de pujar de categoria... Les jugadores que entrena José Manuel de la Barrera van tenir un partit bastant plàcid i van dominar el maig des del primer punt. En marronet, sobrenom amb el qual es coneix la mascota de la recollida porta a porta a la vila, té des d'avui un conte. Més de 200 alumnes d'educació infantil de l'escola Lol Anglada i l'escola Tiana coneixeran aquest matí la seva història i sentiran de nou la seva cançó.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 La candidata del PSC, Esther Pujol, admet que la formació ha pres una decisió arriscada, però deixa ben clar que la desaparició de la llista de noms com els de Carme Cervera o Ferran Almeida no signifiquen que se'l relegui a un paper a l'ombra. El mateix succeeix en Ferran Vallespinós, que passa d'encapçalar de la llista ocupar l'últim lloc, el qual il·lustra el relleu generacional pel qual han apostat els socialistes tianencs per al nou projecte polític a la vila. Tot i això, Esther Pujol considera que els noms escollits a l'hora de materialitzar la transició dins el partit tenen prou pes dins la vila per facilitar la seva acollida entre els electors i electores tianenques. Som conscients que estem fent una aposta arriscada com a partit, no solament perquè som l'únic partit que hem renovat el cap de llista, sinó perquè, de més, eh, renovem les persones i hem vacunat que hi moltíssim la mitjana d'edat que en general ja ha en el poble respecte als electes, als possibles electes. Eh, cap dels meus companys, en absolut, dels meus companys d'aquesta legislatura, que ara estem acabant, fins i tot d'anteriors legislatures, deixarà de tenir una militància activa en l'agrupació i de suport. Els meus companys, tots, tots, absolutament tots, són un actiu que avui dia que ja un, un període de desafecció política no ens podem permetre en cap moment perdre. A banda de la renovació i la paritat que s'ha buscat a la llista del PSC, destaca la irrupció de noms independents que s'afegeixen en els primers llocs. D'aquesta manera es confirma una tendència que repeteix en formacions de qualsevol color polític d'arreu del Barcelonès Nord. Entre les cares que es troben en aquests primers llocs de la llista, destaquen dos noms que concurren en qualitat d'independents, el de Núria Blasco i el d'Albert Ferrer, que ocuparan els llocs 3 i 5 respectivament. A la llista també hi ha noms vinculats als moviments veïnals de Tiana, com ara els de José Navarro, de la Virreina, i Jordi Puyaltó, lligat a Can Gaietà, Albert Freixas, col·laborador habitual amb el PSC, també és a la llista com a independent de tots ells, Ester Pujol assegura que aporten elements que moltes vegades queda lluny de l'abast polític i que en moments de desafecció política prenen importància. Potser aquests aires de tenir una llista oberta en matèria d'independents eh, doncs fa que justament les persones se sentin atretes per un projecte d'en jove, engrescador, eh, no sectari i que vol treballar per Tiana. Molts d'ells són coneguts i són referents en un tipus de col·lectiu que, que en el cas del nostre partit doncs, en alguns moments determinats se'ns pot escapar o no tenim una familiaritat doncs, tan forta com amb altres tipus, doncs, per exemple, com ara comentàvem, al barri de la Virreina. Un cop ratificada per l'Assemblea Local, la llista ha estat aprovada també per la Federació del PSC del Barcelonès Nord i el dissabte que ve serà ratificada pel Consell Nacional dels Socialistes. A partir d'ara, l'agrupació local del PSC centra la seva activitat amb la distribució de nous materials de comunicació, entre els quals destaca una bustiada amb el projecte de poble on s'especificarà el cost dels diversos elements que es plantegin.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 La portaveu de gent, Montserrat Vigas, destaca la continuïtat d'una candidatura que marca com a prioritats un creixement sostenible de Tiana i seguir potenciant elements de protecció de l'entorn natural. En aquest sentit, destaquen el treball realitzat en matèria d'urbanisme, amb iniciatives que han culminat amb la protecció d'entorns d'interès, com la zona de l'Alegria o d'altres. També es mostren orgullosos dels pactes realitzats amb els veïns afectats en projectes com el Parc del Tramvia, millorant alguns plans ja aprovats. Sentim Montserrat Vigas ens veiem un creixement desorbitat, fet d'una manera que ens semblava que no, no era el que nosaltres volíem i per això va sortir un grup i ens vam proposar de fer-ho d'una manera diferent. I això a nosaltres al cap dels anys ens sembla que s'ha anat tirant cap aquí. En el mandat anterior es va aconseguir frenar l'alegria, que era un dels punts forts, i es va frenar a banda de la nostra insistència i ara això està frenat i ens sembla que és important de veure com dintre de les, de les actuacions que ja estaven pactades, de la Creu de Terno, dels Bassancs dos, com s'han anat modificant les alçades, s'ha pogut intervenir en coses que ja estaven pactades però que ens semblava que es podien modificar. Gent assegura que s'ha complert la promesa de la reforma de l'edifici de l'antic escorxador que ha permès, entre altres funcions, oferir més places a l'escola Bressol. També posen com a exemple de les actuacions realitzades haver aconseguit el reconeixement oficial de l'escola de música i dansa, dos dels aspectes que avalen la gestió realitzada per gent pel progrés de Tiana són la potenciació de la cultura a la vila i la feina feta en matèria d'educació. En aquest sentit, la formació política destaca que acabarà el mandat emple l'oferta pública fins a les 1000 places. Sentim Montserrat digues. Hi havia coses ja fetes. La, la, la llar d'infants ja va ser un, un projecte fet en el mandat anterior, però realment es va haver de modificar moltes coses i millorar moltes coses que havien quedat penjades. Això es va fer, després s'ha aconseguit tirar endavant tota l'escola, l'Anglada. I com s'ha fet, el procés com s'ha fet la distribució de les, de les matrícules d'un cantó i de l'altre, s'ha fet en un, no sé, un procés que jo crec que, ha estat, que és positiu, que s'ha fet molt bé. Un cop definida la llista de gent pel progrés de Tiana, on Ferran Pasqual serà el número 3 i Montserrat Mallol el número 4, s'aniran coneixent unes línies del programa que es basaran en la continuïtat de la política que s'ha fet fins ara, posant especial incidència en la protecció del territori i del medi o en la millora dels aspectes culturals i educatius. Amig de la crisi econòmica, prendran protagonisme el suport a les activitats econòmiques i socials del poble, tot plegat, considerant que és un temps de crisi i que els recursos econòmics són molt més limitats que abans. A línia generals, el grup municipal de gent pel progrés de Tiana està satisfet de la feina que s'ha fet perquè consideren que s'ha pogut complir pràcticament tot el programa malgrat les dificultats econòmiques. Radio Tiana, les notícies del vespre. Quina llauna, quanta bossa, i quin pilot de paperots. Quin angúnia, quanta brossa i tot a fora del seu lloc. Poca broma, poca brossa, apa no siguis babau. L'iglo verd és per al vidre i el paper patins del blau. En Marronet, sobrenom amb el qual es coneix la mascota de la recollida porta a porta, la Vila té des d'avui un conte. Més de 200 alumnes d'educació infantil de l'escola Lola Anglada i l'escola Tiana han conegut aquest matí la seva història i han sentit de nou la seva cançó. La tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Tiana, Olga Llobet, destaca el programa d'educació ambiental que el consistori desenvolupa amb els centres d'ensenyament al municipi. No hi ha cap poble que li diguin Marronet. El nom el van donar els alumnes de l'escola. Tenim un programa d'educació ambiental estable amb l'escola Lola Anglada i amb l'escola Tiana que els oferim cada any i que cada any valorem. En aquestes reunions de seguiment es va valorar que es volia fer un compte del Marronet i s'ha buscat aquest... Bueno, S'ha buscat uns contacontes compte que vindran demà i s'han unificat a la sessió de contacontes compte del Marronet a les dues escoles, a l'escola Lola i a l'escola Tiana. I l'activitat està dirigida a tots els alumnes d'educació infantil. Els contacontes compte s'han encarregat de fer arribar la vida d'en Marronet, que es modernitza que ja ha arribat a diverses generacions de joves tianencs i tianenques. De fet, van ser els alumnes de l'escola Lola Anglada els que el van batejar l'any 2000 i l'any passat, coincidint amb el desè aniversari del Porta a Porta, va ser pintat per centenars de nens i nenes. El 5 de juny de l'any 2000 es va implantar al municipi de Tiana la recollida porta a porta de la matèria orgànica i el rebuig per primer cop a Catalunya, que va suposar un canvi a la gestió dels residus a Tiana. Com cal, diria bé de dia, amb la sempre igual. Per tenir la casa neta, això és fonamental quan lleves I repassem ara en un format més breu altres titulars de la comarca. El president de la Diputació de Barcelona, Antoni Foguer, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Racudé, van reivindicar al Fòrum sobre Medi Ambient i Mont Local, que es fa al Tecnocampus de Mataró, el paper dels municipis a la lluita contra el canvi climàtic. Racudé va recordar que els ajuntaments han estat actors del primer ordre pel que fa a l'aposta per la sostenibilitat, i prova d'això són les Agendes 21 o el Pacte d'Alcaldes que pretén contribuir a l'estalvi energètic i a l'ús de les fonts renovables. La informació local a Ràdio Tiana. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. El club voleitiana aconsegueix una victòria contundent per 3-6 a 0 contra el viking Volei Prat i encadena dues victòries consecutives que el permeten mantenir opcions de pujar de categoria. Les jugadores que entrena José Manuel de la Barrera van tenir un partit bastant plàcid i van dominar el maig des del primer punt. El viking-voli Prat és un rival directe per disputar l'ascens, però en aquest partit va jugar per sota del seu nivell i no va oposar gaire resistència a les tianenques. En aquest sentit, el coordinador del club, Enric Cardús, reconeix la superioritat de l'equip i lamenta no haver jugat així de manera més contínua. El resultat ja ho marca, va ser un 3-0. En realitat doncs, vam ser superiors a ells. Era un partit, és un, un equip que amb experiència, però que, que, que nosaltres estem... ...estem per sobre, sobre d'ells. El partit va ser disputat, nosaltres van jugar un bon partit... ...i el resultat pues, es va reflectir pues, d'aquesta manera, 3-0. Si nosaltres juguem com sabem jugar, eh, ...tenen que sortir aquests resultats. Amb aquest triomf, el vòlei puja fins la cinquena posició... ...i segueix pressionant el vòlei Manresa, ...que ocupa ara mateix l'última plaça, ...que dóna accés a pujar a la primera divisió catalana. Ara les que sumen 10 victòries i 10 derrotes en el campionat... Aquesta irregularitat fa que no puguin estar més amunt a la classificació i que s'hagin de jugar l'ascens fins a les últimes jornades. Tot i això, Cardús confia plenament en aconseguir la fita a final de temporada. Jo crec que en aquest cas, si nosaltres eh, per, eh, complim i guanyem tots els partits, crec que estarem a, a fases. Però jo crec que guanyant els dos podrem, podrem assolir la quarta plaça. I això anem. Aquest proper cap de setmana el vòlei Tiana juga a la pista del Vall que es troba a la novena posició, però només un punt per sota de les tianenques. A falta de només dos partits per acabar la fase regular, qualsevol ensopegada podria acabar amb les opcions de disputar l'ascens. Ràdio Tiana, les notícies del vespre. I fins aquí l'informatiu vespre. Us han acompanyat el control tècnic Raül Heredia i Marc Auger i a la redacció Manu Moga i qui us parla Marc Ostrell. Podeu seguir informats als bulletins d'aquesta emissora.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 la entrevista.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 induubtable al món al món a pesar de les situacions dificultoses en què estem el món tira endavant i a com aquest les realitats tecnològiques que, que estan molt avançades eh, doncs ten, van, van recorregut el seu ritme i en aquesta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 fent les nostres tramitacions bancàries, doncs pues, pues des de casa, cap de setmana, tu si tens que fer un pagament, si tens que fer un canvi de de, de compta, ho fas una transferència, l'ordenes des de casa. Abans tot això feia presencialment en els bancs. Bé, això la tecnologia avui ens dona, ens ha donat un pas, no?, que dintre del món financer, moltes de les operacions pues, es fan, es fan a, a distància i es fan a través d'aquestes facilitats que hi ha. A l'administració pública, doncs, eh, també es va marcar eh, un objectiu que a final de l'any 2009 totes les tramitacions estigu totes les administracions tinguessin la possibilitat de, de fer la tramitació online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 a les 6 de la tarda, a l'Ajuntament, a la sala de plens. Ah, obert a tothom, suposo. Obert a tothom. També per explicar això que estàvem explicant Exacte. una miqueta, no? Com funciona i les el novetats. Funcionaments, sí, els funcionaments i les avantatges que hi haurà amb, amb el nou portal del Ciutadà.